Veșniciei Duhul nostru-l pune Cartea lui Iisus El mi te-a adus Să sădești noi Harul vieții noi Apostolilor, capitolul 1, versetul 14 Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui. Acest verset cuprinde mai multe laturi ale adevărului dumnezeiesc din nou legământ. Cu ajutorul Domnului vom scrie câteva despre fiecare latură. Mai întâi, adunarea în vechiul legământ, Dumnezeu a avut o singură adunare, poporul lui Israel, care era poporul ales, poporul sfânt, prin care Dumnezeu își împlinea planul său pe pământ. Acest popor avea la temelia lui jertfa răscumpărătoare a mielului, prin care a fost izbăvit din robia Egiptului. Cât timp s-a aflat în această robie, poporul n-a fost socotit adunarea lui Dumnezeu. După ce a ieșit însă și după ce a primit legea dată în pustia Sinai, Dumnezeu l-a socotit adunarea sa, în mijlocul căreia locuia el. Iată porunca dată de Dumnezeu referitor la adunarea lui. Deuteronom 23 Cel scopit sau famenul să nu intre în adunarea Domnului, cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului. Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberii tale ca să te ocrotească. Tabăra trebuie deci să fie sfântă pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să se abată de la tine. În nou legământ Dumnezeu are tot un singur popor sfânt care se numește adunarea lui sau eclesia și care are la temelie jertfa răscumpărătoare a mielului lui Dumnezeu, Fiul său Iisus Hristos. Toți cei care de bunăvoie au primit prin credință și cu lepădare de sine pe Fiul lui Dumnezeu ca mântuitor al lor și îl sfințesc necurmat ca Domn în inimile lor, sunt născuți din nou din Dumnezeu și prin această naștere devin mădulare în adunarea lui Dumnezeu, care se mai numește și trupul lui Hristos. Această adunare a lui Dumnezeu este zidită de Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Înainte de coborârea Duhului Sfânt n-a fost cu putință zidirea adunării, pentru că nu era cu putință nașterea din nou, care se face numai prin Duhul Sfânt. Adunarea lui Dumnezeu, deci, este una singură pe pământ, care nu trebuie confundată cu vreo organizație religioasă omenească din miile de organizații religioase din lume, cum sunt Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, Bisericile Protestante și diferitele sisteme ieșite din ele, alcătuite și modelate de mână omenească și susținute prin mijloacele omului. Adunarea lui Dumnezeu, așa cum s-a zis mai sus, e formată prin Duhul Sfânt în jurul persoanei Fiului lui Dumnezeu ca să adore pe Dumnezeu Tatăl și să aibă părtășie cu El. Posibilitatea de a recunoaște și de a prețui această adunare este cu totul altceva și depinde de starea noastră duhovnicească, de dezbrăcarea de noi înșine, de zdrobirea voinței noastre și de supunerea noastră față de autoritatea Sfintei Scripturii. Spunea un om al lui Dumnezeu, dacă începem cercetările noastre despre adunarea lui Dumnezeu cu sufletul plin de gânduri formate mai dinainte și de anumite preferințe personale sau dacă recurgem la lumina tremurătoare a învățăturilor, părerilor și tradițiilor omenești, atunci să fim siguri că nu vom ajunge la adevăr. Ca să recunoaștem adunarea lui Dumnezeu, trebuie să fim învățați numai și numai de Cuvântul lui Dumnezeu și să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, Căci ceea ce s-a spus despre copiii lui Dumnezeu se poate spune și despre adunarea lui Dumnezeu, și adică lumea nu cunoaște. Spune mai departe omului Dumnezeu. Dacă în vreun fel oarecare suntem cărmuiți de Duhul Lumii, dacă suntem porniți să ridicăm în slăf pe om, dacă umblăm să ne arătăm pe noi înșine în fața oamenilor, dacă ținem să dobândim un loc atrăgător, adică o situație de mare vază, care e însă o piedică pentru sufletul nostru... Atunci mai bine să părăsim cercetările noastre despre adunarea lui Dumnezeu și să ne căutăm locul în alte forme ale organizației omenești care se potrivesc mai mult cu felul nostru de a gândi sau cu convingerile noastre intime. În sfârșit, dacă urmărim doar să facem tot binele pe care suntem în stare să-l facem, fără să cercetăm cum îl facem, dacă suntem gata să întoarcem cuvintele prorocului Samuel și să le lăsăm să sune așa, jertfele fac mai mult decât ascultarea și grăsimea berbecilor mai mult decât păzirea cuvântului lui Dumnezeu, atunci este mai mult decât nefolositor să ne urmăm cercetările privitoare la adunarea lui Dumnezeu. Cu atât mai mult, cu cât această adunare nu poate fi descoperită și încuviințată, decât de unul care a învățat să fugă de zecile de mii de căi înflorite, croite de oameni, și să-și supuie cugetul, inima, priceperea și toată ființa sa, celei mai înalte autorități care se arată în cuvintele, așa zice Domnul. Adevăratul creștin, omul născut din nou, trebuie să știe că există o adunare a lui Dumnezeu și numai el e în stare, datorită Ungerii și Harului Sfânt, să o găsească și să recunoască faptul că locul său este acolo. Cel care cercetează Sfânta Scriptură sub călăuzirea Duhului Sfânt vede limpede deosebirea care există între un sistem întemeiat, alcătuit și cărmuit de înțelepciunea și voința omului și adunarea, eclesia, care se strânge în jurul Domnului Isus Hristos și e cărmuită de El. Deosebirea e mare de tot, ca dintre Dumnezeu și om. Spunem încă o dată. Numai în lumina noului legământ și cu dovezile date de el putem cunoaște adunarea lui Dumnezeu pe pământ. Această adunare poate fi alcătuită din două sau trei persoane, cel mai mic număr, dar ea este recunoscută de Dumnezeu, iar hotărârile ei sunt recunoscute în cer. Adunarea lui Dumnezeu nu primește în sânul ei nimic străin de Dumnezeu, de o rânduire lăsată de el în cuvântul scris al noului legământ, așa cum nici adunarea lui Dumnezeu din vechiul legământ nu primea nimic străin în ea. Tot ce avem noi, urma și Domnului Isus de făcut în lume, este înălțarea Domnului Isus în trăirea noastră și să arătăm adevărul cu privire la adunarea, la biserica lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, biserica vie, și să rămânem alipiți de acest adevăr cu toată inima și cu orice preț. Dacă Dumnezeu are o adunare, așa cum mărturisește Scriptura, atunci eu trebuie să fiu acolo și nu în altă parte. Ori adunarea lui Dumnezeu, ori nimic. Cine face parte din trupul lui Hristos, nu mai poate face parte dintr-o partidă religioasă. Un mădular din trup nu poate fi mădular și în alt trup. Citind încă o dată versetul de mai sus, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, să nu înțelegem că această strângere era adunarea lui Dumnezeu, care a fost născută prin Duhul Sfânt în ziua cinzecimii. Era însă o strângere pregătitoare în vederea lucrării pe care avea să o facă Duhul Sfânt peste câteva zile, când toți cei strânși aveau acum să fie botezați cu Duhul Sfânt ca să alcătuiască un singur trup. Adunarea lui Dumnezeu, biserica, trupului lui Hristos, fără Duhul Sfânt nu-i cu putință. 2. Stăruința Toți stăruiau. Într-un trup sănătos, toate mădularele stăruiesc în împlinirea slujbei lor. În trupul lui Hristos, toate mădularele stăruiesc în bine și în tot ceea ce a rânduit Duhul Sfânt în Cartea Noului Legământ. Stăruința este urmată de roade numai când este concentrată într-un singur punct. O stăruință împrăștiată nu-i de niciun folos. De asemenea, rămâne fără rezultat stăruința credincioșilor neuniți. Ei stăruiau cu un cuget. 3. Rugăciunea Stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Apostolii și toți ceilalți ucenici ai Domnului Isus, împreună cu femeile care îl însoțiseră, au învățat de la el marea însemnătate a rugăciunii în viața credinciosului. De aceea, timpul de așteptare a împlinirii făgăduinței era folosit în felul acesta, adică rugându-se împreună în odaia de sus. Rugăciunea este o deschidere spre Dumnezeu, este o eliberare de lucrurile de jos și o înălțare în stări cerești. Ea păstrează Duhul Omului Credincios în atmosfera cerului, în prezența lui Dumnezeu. Spunea un credincios de demult: Rugăciunea este un refugiu în toate încercările și necazurile, o mina bucuriei, un izvor de necurmată liniște și fericire, mamă a toată înțelepciunea. Numai cine stăruiește în rugăciune adevărată este om duhovnicesc. A stărui în rugăciune nu înseamnă să tot cer de la Dumnezeu unele și altele, ci înseamnă mulțumire și laudă față de Dumnezeu și față de Domnul Iisus Hristos. Apostolii și ceilalți care erau cu ei stăruiau în rugăciune, dar nu stăruiau ca să oblige pe Dumnezeu să se țină de cuvânt, să le trimită ce le-a făgăduit. Aceasta ar fi fost mai mult decât necredință ci în așteptarea făgăduinței își întăreau sufletele și le pregăteau în vederea marelui eveniment promis de Dumnezeu Tatăl și de Domnul Isus. Așa cum s-a zis mai sus, ucenicii au învățat de la marele lor învățător însemnătatea rugăciunii și niciun timp nu este mai înalt decât timpul petrecut în rugăciune. Bineînțeles să nu ne închipuim că ei stăteau acolo de dimineața până seara rostind rugăciuni. Dar stăteau de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, amintindu-și cele petrecute cu Domnul Isus și privind plin de încredere spre cele făgăduite, îi mulțumiau și îl lăudau. Adunările de rugăciune sunt cele mai frumoase și mai necesare adunări ale credincioșilor. Fiind locul potrivit aici, spunem câteva îndemnuri pentru adunările de rugăciune. De ce trebuie să se roage credincioșii și împreună, nu numai fiecare singur acasă? Un guvernator dintr-o țară din Africa a întrebat odată pe negrii săi de ce vor ei să se roage în adunare. N-ar putea să se roage fiecare acasă? Când a spus aceasta, guvernatorul era tocmai în fața unui foc de cărbuni. Atunci o negresă bătrână a spus, Domnule, dacă luați acești cărbuni și despărțiți unii de alții, se sting. Dacă însă ard cu toții la un loc, ce foc vioi arde în fața ochilor noștri? Adunarea de rugăciune când e făcută sub călăuzirea Duhului Sfânt lucrează la strângerea legăturii frățești și la înflăcărarea dragostei în lucrarea Evangheliei. Sufletele se unesc într-un fel deosebit cu Domnul și între ele, aducând înaintea lui toate nevoile lor de oameni credincioși și ca adunare. Când însă vine la adunarea de rugăciune cu alte gânduri, străine de voia lui Dumnezeu, acela rămâne singuratic și începe să se stingă. Deci, în adunările de rugăciune, se cade să ținem seama de următoarele. Rugăciunile să nu fie lungi și să cuprindă lucrurile lămurite. Altfel este primejdie de a cădea în bolboroseală. Rugăciunile lungi obosesc și ajung să omoare adunarea de rugăciune. Rugăciunile nu trebuie strigate, dar nici în șoaptă, ci cu glas răspicat, ca să înțeleagă toți și să poată spune amin. Să ne ferim de a ține predici rugându -ne. Da, lucrul acesta se întâmplă câteodată, dar nu este cuvincios față de Dumnezeu și față de credincioșii Lui și alcătuiește o urâtă arătare a eiului care n-are ce căuta în adunarea de rugăciune și nicăieri în viața creștină. Nu este bine ca de fiecare dată în adunarea de rugăciune să se spună aceleași lucruri. Aceasta este o sărăcie și o trândăvire în gândire. Să ne ferim de a zice mereu și fără rost, Doamne sau Tată sau Doamne Iisuse, ca să nu ne apropiem de luarea în deșert a numelui Domnului. Să ne ferim de cuvinte de umplutură, când adică nu-ți vine îndată vorba pe buze, nu trânti un tată sau o doamne, ce așteaptă până-ți vine vorba potrivită. Să ne ferim de vorbe după calapod, ci să spunem cât am avut de spus ca rugăciunea să nu miroase a mucegaiul rugăciunilor după tipic. Să ținem totdeauna seama că suntem mai mulți care ne rugăm, deci vorbirea să fie pentru mai mulți, adică forma de plural. În odăiță zici, te rog, te laud, îți mulțumesc. În adunarea de rugăciune zicem, te lăudăm îți mulțumim. Rugăciune împreună cu femeile Printre apostoli și ucenici, deci în grupul celor aproape 120, se aflau și femei. Probabil nu numai soțiile apostolilor, ci mai ales acele femei care însoțeau pe Domnul Isus în lucrarea lui. Toți împreună se rugau, deci și femeile. Niciun verset din Noul Testament nu arată că femeia să nu se roage în adunare, ci să se roage îmbrăcată în chip cu vincios. Citim chiar și despre faptul că ea trebuie să învețe pe alții să facă cei bine, Tit 2 cu trei. Cuvântul Domnului este lămurit și în privința aceasta. Ferice de noi dacă ținem seama de el ca să-l ascultăm așa cum este scris. 4. Mama Domnului Și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui Printre femeile din grupul apostolilor și ucenicilor Domnului se afla și Maria, mama Domnului Isus, împreună cu frații lui. Pentru ultima dată numele ei este amintit în Noul Testament. Și felul cum este amintită nu o arată într-o stare aparte, superioară, ci cu un modest și este alăturată celorlalte femei. A numit pe Maria, împărăteasa apostolilor, a spune că în ziua cinzecimii ea a fost prima care a primit Duhul Sfânt și apoi l-a împărțit și celorlalți, că ea a înviat curând după moarte și că a fost răpită la cer, toate acestea n-au nici cel mai mic temei biblic. Fiind locul potrivit aici, spunem câte ceva despre Maica Domnului și despre cultul ei, întemeiați pe documente istorice. Un prelat ortodox, episcopul Antonie Plămădeală, scrie limpede. Scriptura vorbește despre Maica Domnului cu mare economie. În primele secole nici nu se poate vorbi despre o teologie mariologică. Și chiar când începe să se vorbească, se vorbește nu despre Maica Domnului pur și simplu, ci despre Maica Domnului în legătură strânsă cu întruparea Domnului. Însăși dogma de la Efes, sinodul din 431, în realitate e o dogmă cristologică, ce avea să pregătească pe cea de la Calcedon din 451. Scrie mai departe același autor, cităm, Nimeni n-ar putea susține că mariologia actuală în liturgie, cult, devoțiune, teologie ar fi cea a primelor timpuri. Nimeni n-ar îndrăzni să susțină că apostolii și sfinții părinți ar fi crezut, spre exemplu, în Imaculata Concepție. Vorbind despre dogmatizare, în aceeași operă, pagina 404-407, episcopul Antonie Plămădeală scrie Dar oare știm noi în urma acestor dogmatizări totul? Înălțarea cu trupul la cer a Maicii Domnului este o învățătură a bisericii ortodoxe și catolice legată de învățătura imaculata concepție, adică nașterea fără păcat, despre care scrie mai departe autorul amintit. Cineva născut fără păcatul original trebuie exceptat de moarte, căci moartea e o consecință a păcatului original. Când începi să greșești, antrenezi și alte greșeli. și cred în mutarea Maicii Domnului cu trupul în cer. Am încheiat citatul. Maica Domnului este, după expresia lui Kniazef, omniprezentă în cultul ortodox. Din 12 sărbători împărătești, socotite cele mai mari sărbători creștine, 5 sunt dedicate Maicii Domnului. Multe biserici sunt închinate Maicii Domnului și icoane ale Maicii Domnului sunt considerate făcătoare de minuni și locuri de pelerinaj ca spre exemplu Maica Domnului de la Mănăstirea Neamțu, Maica Domnului de la Rău și altele. Despre rugăciunile la Maica Domnului autorul spune Pe Dumnezeu credincioșii îl roagă mai sobru. La Maica Domnului îndrăznesc rugăciune mai stăruitoare pentru că ea e din neamul omenesc. Maica Domnului, continuă același autor, e de fapt expresia bucuriei întâlnirii umanului cu Divinul. Dumnezeu a venit în lume și s-a făcut om. A venit prin om și a rămas în om, căci acest Dumnezeu e un Dumnezeu om. Și a venit ca să deschidă calea omului Dumnezeu, cale la capătul căreia cea dintei, a ajuns Maica Domnului. Cum? Prin naștere, prin lipsa sa de păcat. Și el continuă. Maica Domnului este Maica tuturor creștinilor și îi cheamă să fie una, să fie frați așa cum sunt fiii aceleiași mame. Ne întrebăm noi însă, dacă Domnul Isus este numit fratele nostru, după Tatăl ceresc, care ne-a născut din nou din semința sa, de ce mama după trupa Domnului Isus să fie mama noastră și nu sora noastră? Singur Dumnezeu este Tatăl nostru. Nu așa ne învață însuși Domnul Isus? Biserica ortodoxă consideră pe Maica Domnului ca Eva cea nouă, care a născut adevărata lumină. Ortodoxia 1982, numărul 1, pagina 56. Ea, Maica Domnului, îi crește în bucurie sfântă și în nădejde pe fiii luminii, pentru că ei știu că în slava ei, Maica Domnului este Maica mângâierii și a rugăciunii neîncetate pentru toți, după cum scrie în Îndrumătorul Bisericesc Cluj, anul 1981, pagina 84. Se înțelege de aici că nu Duhul Sfânt crește pe copiii lui Dumnezeu, ci Maica Domnului. Mare îndrăzneală din partea celor care afirmă aceste lucruri. Biserica Ortodoxă închină nenumărate cântări de laudă și mulțumire Maicii Domnului. Una din ele, numită imnul Acatist, este o cântare de laudă și de mulțumire către Maica Domnului. Acest imn, care are 24 de strofe, este cântat de cler și popor stând în picioare. Sfântul Ioan Damaschin este socotit ca psalmistul Maicii Domnului. El aduce cel mai sublime logiu părinților Maicii Domnului, Ioachim și Ana. Învățătura Bisericii Ortodoxe spune că Maica Domnului s-a suit la cer ca să treacă la cer pe cei de pe pământ, și prin ea s-a deschis raiul. Scrie în Icosul 2 din Acatistul Bunei Vestiri Într-un tropar se cântă, firii celei dumnezeiești ne-am făcut părtași prin tine, de Dumnezeu născătoare. Învățătura despre pururea fecioria Maicii Domnului n-a fost dogmatizată decât la Sinodul 5 ecumenic ținut la Constantinopol în 553. În Noul Testament nu se întâlnește numele născătoare de Dumnezeu. Multe din dogmele și actele de cult ale bisericii ortodoxe și catolice sunt luate de la gnostici. Iată ce scrie un teolog ortodox, Vintilescu, în cartea sa, Cultul și ereziile, la paginile 90-91. Gnosticismul este puntea de trecere între păgânism și creștinism. Gnosticii au primit în cultul lor mai multe rituri păgâne, cântări, lume și icoana lui Hristos. Sub acest raport, influența gnosticilor în istoria creștinismului a fost de prim rang. Ei au format puntea prin care o mulțime de practici păgâne au intrat în biserică. Prin gnosticism a făcut biserica legătură cu misterele și și-a însușit cele ce ele aveau pentru satisfacția poporului. Mulțumită lui agnosticismului, lumea a putut să treacă de la păgânism la creștinism în viacul al șaselea VI fără să bage de seamă. Ortodoxia a luat de la ei o mulțime de idei fericite despre evla via populară. Din teurgică, adică înălțarea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos, biserica s-a făcut sacramentală, cele șapte taine. Sărbătorile sale, tainele sale, arta au venit în mare parte de la sectele pe care le-au sândit. Prin cultul sfinților, păgânismul și-a făcut loc în biserică. Evangheliile apocrife, în bună parte, au fost originea multor sărbători creștine. În secolul IV a avut loc o elenizare a cultului bisericii, precum în viacul al doilea începuse o elenizare a credinței creștine. 5. Despre frații Domnului Isus. În Noul Testament, care de la început a fost scris în limba greacă, cuvântul frate este folosit numai între înțelesuri. Frații după trup, de la aceeași mamă și de la același tată sau numai de la unul din părinți, frații după neam, de aceeași naționalitate și frații în credință, cei care împărtășesc aceeași credință. A patra categorie nu există. Frații Domnului Isus, în versetul de care ne ocupăm, sunt frații lui după trup. Nu sunt verii lui, cum susțin cei care au altă credință decât credința lăsată de Domnul Isus prin apostolii săi, credință arătată limpede în Noul Testament. Duhul Sfânt, când a călăuzit pe Sfinții Scriitori ai Noului Testament ca să scrie învățătura Domnului Isus, de care avea nevoie biserica lui în trecerea ei prin viacuri, până la a doua sa venire, n-a lăsat lucrurile încurcate, n-a folosit cuvinte scrise într-un fel și înțelese în alt fel, n-a lăsat scris cuvântul frate ca să se înțeleagă văr, când acest cuvânt este deja amintit în Noul Testament. Marcu vărul lui Barnaba, Coloseni 4 și 10. Așa ceva nu face Duhul Sfânt, adică să pună pe oameni în încurcătură, cum s-a spus, ca din pricina neînțelegerii cuvântului scris să se certe și să se lupte între ei. Și apoi cu ce este împiedicată mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu întrupat prin faptul că El a mai avut frați după trup? și că mama lui, Fecioara Maria, a mai avut copii după ce l-a născut pe el. Trupul Mântuitorului Isus Hristos a fost luat din trupul urmașilor lui Adam cel căzut, dar nu din sămânța lui Adam. El a fost fără păcat și atunci când a trecut prin trupul Fecioarei Maria, nu i-a stricat Fecioria, ci ea a rămas Fecioară și după nașterea lui. Și dacă el a făcut lucrul cel mai mare, adică și-a dezbrăcat slava cerească pentru ca să devină om, cu cât mai mult i-a fost cu putință să păstreze neschimbat trupul fecioarei prin care a trecut. Și dacă nu i-a fost rușine să se facă om cu toate nevoile și ispitele unui om, dar fără de păcat, de ce să-i fie rușine să aibă mamă care a mai avut copii după nașterea lui? De ce să-i fie rușine să aibă frați cu care a crescut împreună în aceeași familie sfântă? Maria, mama lui, ar fi fost mai sfântă dacă nu ar fi avut copii? A avea copii e o lege fizică lăsată de Dumnezeu care nu întinează pe nimeni. Cu privire la frații Domnului Isus, Sfintele Evanghelii vorbesc de multe ori și foarte limpede. Oare nu este El fiul Templarului, Nu este Maria, mama Lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt frații Lui? Și surorile Lui nu sunt toate printre noi? Matei 13, 55 și 56 sau... Nu este acesta Templarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, Iosif, al lui Iuda și al lui Simon, și nu sunt surorile lui aici între noi, Marcu 6 cu Sau s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui, Ioan 2 cu mai sunt amintiți frații Domnului Isus în următoarele locuri din Noul Testament, Matei 12, 46-49, Marcu 3, 31-32, Luca 8, 19-21, Ioan 7, 3-5, 1 Corinteni 9 5, Galateni 1-19. Multe discuții s-au purtat în jurul problemei frații Domnului Isus. Unii cred cum este scris, adică frații după trup, iar alții susțin că sunt veri. Din pricina aceasta s-au produs multe pagube duhovnicești. În primele secole ale creștinismului, noțiunea frații Domnului Iisus nu era o problemă pentru credincioși. Ei credeau cum este scris. Mai târziu însă, când cultul Maicii Domnului a început să-și facă apariția, în secolul 5 și era nevoie de apărarea fecioriei ei veșnică, a început discuția în jurul problemei frații Domnului Isus. Tertulian, renumit învățător creștin din secolele 2-3, în scrierile sale spune limpede că Domnul a avut frați și surori în înțeles propriu, adică după nașterea lui, fecioara Maria a avut cu Iosif mai mulți copii. Epifanie, născut la 315, susține că e vorba de frați și surori numai după tată, copii născuți din prima căsătorie a lui Iosif. Să lăsăm părerile omenești și să credem cuvântul scris al lui Dumnezeu, singura autoritate față de care trebuie să ne supunem. Ca citim încă o dată versetul. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui. Iată adunarea din ziua cinzecimii. Duhul Sfânt s-a coborât peste toți cei care erau prezenți și peste Maica Domnului Hristos, trupul Lui. Erau primele pietre vii în casa Lui Dumnezeu din nou legământ. Toate mădularele trupului Lui Hristos sunt egale și niciun mădular nu se închină la altul. Cum s-ar putea așa ceva? În această lumină înțelegem cât de străine de adevăr sunt cultul Maicii Domnului, cultul Sfinților, cultul Icoanelor, etc., în trupul lui Hristos pulsează viața capului Hristos în toate mădularele potrivă, așa cum s-a spus mai sus. Dacă sfinții apostoli care aveau din partea Domnului Iisus poruncă limpede în legătură cu lucrarea lui și de felul cum trebuie să se facă această lucrare, Matei 28, 19 și 20, dacă ei care au primit tot adevărul cu care trebuiau să facă lucrarea și au lăsat scris acest adevăr, învățătura apostolilor de la care nu trebuie să se abate niciun creștin, dacă ei, deci, nu au pomenit nimic despre Maica Domnului, despre un cult al ei și despre faptul că frații Domnului Isus sunt verii Lui, lucrul acesta se vede din tot Noul Testament, cine ar putea, peste apostoli, să dea o altă învățătură, deosebită de ceea ce se află scris de ei? Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru lumina unicului Tău adevăr, arătat în Noul Testament ajută să-l ascultăm așa cum este scris, pentru slava ta și a Tatălui și pentru zidirea trupului tău. Amin. Care te fie coborâte din înălțim de slavă. Fii noi nedoborâte de îndoielile lavă. Care te lui Isus. Adus, să să ne-a adus noi Harul vieții noi Duhul nostru să te suie Treaptă după treaptă Înspre ținta unde nu e Lumia cea nedreaptă, care te-a lui Isus, el ni te-a dus. Sestești noi, harul vieții noi.